Не так уже й легко. У кожній команді семеро гравців. Троє з них загоничі. Троє загоничів», – повторив Гаррі. А Вуд тим часом витяг яскраво червоного м'яча завбільшки як футбольний. Це квафел, пояснював Вуд. Загоничі кидають квафел один одному і намагаються закинути його в одне з тих кілець, щоб забити гол. За кожен забитий квафел команда дістає десять очок. Розумієш? Загоначі кидають квафель в кільця, щоб забити гол, відповів Гаррі. То це щось як баскетбол на мітлах із шістьма кільцями, так? А що таке баскетбол, здивувався Вуд. «Е, пусте», – швидко сказав Гаррі. «Гаразд, слухай далі. У кожній команді є ще воротар. От я – воротар Гриффіндору. Я маю літати довкола наших кілец і заважати суперникам забити гол». «Три загоничі, один воротар», – упевнено повторив Гаррі. «І вони грають квафелом. Зрозумів». «А навіщо це?» – Гаррі показав на три м'ячі, що лежали в коробці. «Зараз побачиш», – сказав Вуд. «На!» Він дав Гаррі невеличку битку. Немов для гри у крикет. «Тепер я покажу, що роблять бладжери», – сказав Вуд. «Оце два бладжери». Він показав Гаррі два однакові чорні м'ячі трохи менше від червоного квафела. Гаррі помітив, що вони, мов би, хотіли вирватися з-під ременів, які притримували їх у коробці. «Відступи!» – попередив Вуд. Тоді нахилився і вивільнив один бладжер. Чорний м'яч відразу злетів високо вгору, а тоді шуганув просто в гаріне обличчя. Гаррі, щоб урятувати свого носа, відбив м'яча биткою. М'яч пронісся над їхніми головами, а тоді кинувся на Вуда, який зумів ухилитися і притис його ногою до землі. «Зрозумів?» – захекано мовив Вуд. Він запхнув Бладжера, що й далі пручався до коробки і надійно закріпив його ремінцями. Бладжери шугають довкола і намагаються збити гравців з їхніх мітел. Ось чому в кожній команді є по два відбивачі. У нашій команді це близнюки візлі. А їхнє завдання – захищати наших гравців від бладжерів і відбивати їх у бік команди суперників. Запам'ятав? Троє загоначів стараються забити гол квафелом. Воротар захищає стовпи з кільцями – «Відбивачі захищають гравців своєї команди від бладжерів», – скоромовкою випалив Гаррі. «Класно! Молодець!» – похвалив його Вуд. «А, «А чи було таке, що бладжери когось убили?» – мов би, між іншим, запитав Гаррі. «У Гогворці ніколи». Іноді хтось мав поламану щелепу, але нічого страшного не траплялося. Ну, а тепер останній член команди – ловець. Це ти. І тобі не треба перейматися ні квафелом, ні бладжерами. Ну, хіба що вони проб'ють мені голову. Не журися. Візлі чудово дають раду з бладжерами. Вони й самі, наче пара живих бладжерів. Вуд витяг з коробки четвертого, останнього м'яча. Проти квафела і бладжера – він був маленький, ну десь такий, як великий горіх. Був золотавий і мав невеличкі срібні крильця. Це, сказав Вуд, золотий снич, найважливіший м'яч. Його дуже важко зловити, бо він дуже швидкий і ледве помітний. І ловить його ловець. Ти? Мусиш постійно снувати між загоничами, відбивачами, бладжерами і квафелом, щоб упіймати його швидше ніж ловець суперників.